bidazoa baiarako efemerideak. Beste garaibatzuk bizi dituzte gaur egun Estadion Galera hurbiltzen diren Real Unioneko zaletuek. Baina Real Union futbol taldearen aintzindariak, Racing Club hirun taldeak lehen Espainiako errege kopa mila behatzireun damairugarren urteko, martxoaren hogeita iruan irabazi zuen. Gaur duela laro geite urte. Martxoaren hogeita abian, talde irundarrak Bilboko Atletiken kontra jokatu zuen finala. Baina Binako berdinketarekin bukatu zenez, urrengo egunean jokatu zen berdinketa desegiteko partida. Bigarrenean, bat irabazi zuten irundarrek San Bartolome jokalariaren golari esker.